Джеймс Гедлі Чейз Яблучне Бренді Ви знаєте, як це буває. Коли стоїш, піднявши руку, а машини пролітають повз, значить тебе не існує. Ви думаєте, гаразд, пропущу це стадо і почекаю на вантажівку. Потім вийдете пішки, сподіваючись, що ось-ось з'явиться якась вантажівка, але її все немає. Саме так сталося з Хіні. Не те, щоб Хіні був телепнем, зовсім ні. Доля або, як би ви це не назвали, здала йому карту з-під низу колоди. Він пішов на справу разом із Джонні Фростом. Це було неважко. Хіні прорахував усе до дрібниць. І це вже щось означало. Хіні був майстром у плануванні. Все, що їм слід було зробити – зайти в кафе, показати хлопцеві за прилавком пістолет, відкрити касу і втекти з грошима. Хіні знав, що цей хлопець відвозить виручку в банк кожної п'ятниці. Протягом тижня каса була доволі набита. Хлопець був шалено прив'язаний до своєї системи. І саме завдяки таким фанатикам Хіні та Фрост заробляли. Ви думаєте, що з такою простою схемою неможливо помилитися? І ви б не помилилися. Але Фрост забив собі в голову, що треба знайти спосіб уникнути невдачі. Він почав будувати плани та виглядати хитруном, доки Хіні це не набридло до чортиків. Хіні запевняв його, що їм треба лише увірватися, показати пістолет і зібрати гроші, «Не можна зволікати, бо поряд можуть бути копи. Не треба перевертати одяг, щоб тебе не впізнали, або вигадувати інші дурнуваті плани, які надумав Фрост». Фрост не хотів робити справу простим способом. Вони ще сперечалися, коли вирушили в Джеферсон-Сіті. Нарешті Хіні розсердився і тоді вийшов із гри. Фрост був великим хлопцем і мав машину. Він слухав Хіні, слухав, а потім викинув його з машини. «Гаразд, розумнику», – сказав він, вимикаючи щеплення. «Гуляй і грай в свої ігри. Я сам впораюсь». Хіні був такий злий, що дав йому поїхати. У ньому живріла дитяча надія, що його підбере одна з блискучих машин, які проносилися повз із ревом так він би дістався до Джеферсон-Сіті і обійшов цього дурня. Але після того, як 16-та машина проігнорувала його відчайдушні сигнали, сумніви почали переважати над оптимізмом. Після того, як 20-та машина обсипала його пилюкою, він здався і вирішив дочекатися вантажівки. Він присів на узбіччя і запалив цигарку. Він люто лаяв Фроста, вивуджуючи з глибин свідомості відповідні епітети. Якщо він коли-небудь зустрінеться з тим хлопцем, він йому покаже. Він підійде і скаже «Привіт, друже», а потім продирявить йому кишки. Він стоятиме над ним і спостерігатиме, як той сконає. Сидячи похмурий і злий, він помітив машину, що наближалася. Один погляд на неї змусив його підхопитися на ноги. Це була приватна машина. Здалеку вона дуже нагадувала катафалк. «Цей хлопець мене не у мене», – сказав собі Хіні, виходячи на середину дороги. «Спершу йому доведеться проїхати через мене». Він почав енергійно махати руками. Коли машина під'їхала ближче, він побачив намальований на передній частині невеликий червоний хрест, на мить він мало не відступив у бік, але думка про Фроста змусила його стояти на місці. Швидка збиралася звернути, пішла юзом і зупинилася. Невеликий хлопець у білій курці та кашкеті опустив вікно і з цікавістю глянув на Хіні. Що тебе вкусило, друже? запитав він. На кермі мирно спочивали дві могутні руки. Хіні зняв капелюха і витер ним обличчя. Чорт, я вже думав, що ви промчите мимо. Хлопець похитав головою. Цей фургон тобі не підходить, сказав він. Не зрозумій мене, неправильно. Я б тебе підвіз, але я на зміні. Я везу пацієнта. Хіні було байдуже, навіть якби він віз слонів. Він вирішив негайно поїхати, якщо вже йому вдалося зупинити щось на чотирьох колесах. Припини, різко відрубав він. Його вузьке вовче обличчя закам'яніло. «У кабіні є місце. Мені не потрібно лізти у фургон». Хлопець знову похитав головою. «Та ніяк не можна, друже. Я втрачу роботу. Незабаром хтось інший під'їде. Мені треба рухатися. Може, тобі закорити чи щось таке?» Хіні обійшов швидку, різко відчинив дверцята і заліз у кабіну. Він грюкнув дверима і зручно вмостився. «Я їду», – коротко сказав він. «Погнали!» Хлопець повернувся до Хіні. «Давай без проблем. Я, може, і невеликий, але удар тримаю. Забирайся, поки цілий». Хіні вмів справлятися з такими розмовами. Він опустив руку в задню кишеню і витягнув пістолет. Він показав його хлопцеві. «Мені не треба бути ударним», – сказав він. Хлопець витріщив очі. «Чорт! Ото ж бо й воно!» Хіні заховав пістолет. «Поїхали!» Хлопець увімкнув передачу. «Я втрачу роботу!» – простогнав він. Хіні відкинувся на м'якому сидінні. «Нічого ти не втратиш!» – запевнив він. «Ти довезеш мене до Джеферсона і щось навіть придбаєш!» Вони їхали мовчки кілька хвилин. Потім Хіні запитав. «Тебе не покоїть пістолет?» «Правда, друже?» Малий кинув на нього швидкий погляд. «Звісно, ні», – поспішно відповів він. «Ти в безпеці зі мною», – пояснив йому Хіні. «Це всього лише трюк, який я застосовую, коли хтось стає впертим. Я просто витягаю пістолет. Можливо, коли-небудь це спричинить мені великі неприємності». «Я не такий вже впертий», – сказав Малий, можливо, з гіркотою. — Я не міг ризикувати і сперечатися з тобою. Хіні усміхнувся. — Ти в порядку, ти розумний хлопець. Не так уже й приємно лякати людей пістолетом. Можеш мені повірити, друже. Я точно знаю. Він намацав цигарки і запропонував малому закурити. Коли вони закурили, Хіні запитав. — Як тебе звати, друже? Малий подивився на нього з підозрою. — Джо, — сказав він з явною неохотою. Хіні усміхнувся. «Гарне ім'я для хорошого хлопця, геш?» Джо не відповів. Він продовжував вести машину. Хіні деякий час стежив за дорогою, потім заплющив очі і задрімав. У кабіні було спекотно, тому він дозволив собі трохи розслабитися. Потім цікавість змусила його мляво запитати. «Слухай, Джо, а що з цією пацієнткою?» «О, вона з'їхала з глузду!» Сказав Джо, нахилившись уперед, щоб увімкнути бокові фари Хіні сів «Хочеш сказати, вона божевільна?» «Ага, оце так Щорт, я не люблю божеволіти» Джо знизав плечіма. «Коли вже з'їхав з, з глузду, то й заперечувати нічого От збожеволіти – це кепсько» Хіні обміркував цю думку «Ага, – промовив він Мабуть, ти маєш рацію» Він закурив ще одну цигарку. «Божевільні мене дратують». «До цього звикаєш?» Джо опустив вікно, щоб виплюнути в темряву. «Ось буйних я не терплю». «Вона буйна?» – запитав Хіні з нездоровою цікавістю. Джо трохи завагався. «Ага», – сказав він. «Мені заборонено говорити про пацієнтів». Він пригальмував біля заправки. «Зникне з поля зору, друже», – попросив він. «Мені все-таки треба думати про свою роботу!» Хіні відкинувся назад. «Мені б зараз випити...» «Так, сер, ось зараз би випив із задоволенням!» «Обличчя Джо засяяло. «Можу дістати тобі щось, якщо в тебе є грошенята!» «Справжнє питво! Мені не потрібно якесь спіло!» «Хочу справжньої випивки!» «Звісно! Що скажеш на рахунок напою Маккоя?» «Хлопець готує його сам, прямо тут!» Це коштуватиме пару баксів, але, повір мені, це справжнє тигрове молоко, чорт забирай. Хіні поліз до кишені штанів і витяг два долари. Бери, коротко сказав він. Джо виліз із машини і пішов до контори. Він вийшов звідти через кілька хвилин, несучи керамічний глечик на галон. Хіні простяг руку і взяв цей глек. Джо стояв спостерігаючи, як Хіні витягує пробку зубами і обережно підносить Глек до рота. Потім Хіні зробив великий ковток і закліпав очима. Він закашлявся і почав розтирати горло долонею. «Ага!» – видухнув він, коли зміг перевести дух. «Цей Макой знає свою справу!» Джо переминався з ноги на ногу, тривожно поглядаючи на Глек. Але Хіні не звертав на нього уваги. Він зробив ще один довгий ковток і тільки тоді неспішно простяг лечик Джо. Господи. видухнув він. Ця штука дісталася аж до моїх п'ят. Джо з любов'ю обхопив глек і припав до нього ротом. Минула ціла хвилина. Хіні нахилився вперед. Гей. крикнув він грубо. Утихомирся. Заспокойся, гей, відчепися, чуєш? Джо відірвався від глека з тремтінням. Його очі затуманились. Він повернув глечик. «Досить непогано», – заявив він. «Чудова отрута!» Хіні поглянув на Джо з захопленням. «Ти, певно, навчений це пити?» – запитав він. Джо витер та тильним боком долоні. «Ага, я досить добре вмію це пити, але на мене воно діє якось нишком. Раптом бах, і я відключаюся». Хіні не слухав. Він знову був зайнятий гледчиком. Коли він закінчив, Джо сказав. «Піду гляну на мою пацієнтку, а потім поїдемо». «Звісно, дай їй також випити. Тяжко бути божевільною». Джо похитав головою. «Їй не можна пити. Уся проблема в тому, що вона випила занадто багато», пояснив він, обходячи швидку допомогу і оглядаючи колеса. Розплатившись за пальне, він заліз у кабіну. Хіні запитав. «Вона в порядку?» «Ага, вона спить», – відповів Джо, заводячи машину. Хіні простягнув йому глечик. «Хильни трохи на дорогу», – сказав він. Джо схопив глечик і зробив великий ковток. Він повернув випивку з глибоким зітханням. «Ну, друже», – промовив він, надуваючи щоки – це точно буде великий маленький вечір. Після кількох додаткових ковтків Хіні став таким веселим, що почав співати на все горло. Джо швидко сказав, «У цьому фаргоні не можна співати». Хіні продовжував співати, диригуючи глечиком, який тримав у руці. Джо злякався і зупинив машину. «Заради Бога, – благав він, – вгамуйся!» «Ти розбудиш мою пацієнтку, і тоді нас можуть зупинити копи для перевірки!» Хінь розсміявся. «Плюнь на це, Джо!» – порадив він, зробивши ще один ковток з глечика. «Не будь занудою! Присягайся, що цій ненормальній п'яниці мій голос навпаки сподобається! Давай, заспівай теж!» Джо сердито пробурчав. «Припини, жодній дівчині не сподобається те, як ти горлаєш, навіть божевільній!» Хіні застиг. Його посмішка перетворилася на важку злу гримасу. «Ага, от як ти!» «Гаразд, ти, м'якобокий каратун! Запитаємо в неї, і ти сам усе побачиш!» Джо вперся. «Нічого ми не запитаємо!» Попередив він твердо. «Ти вгамуєшся, або я справді розізлюся?» Хіні простяг руку і відсунув невелику панель, що відділяла салон швидкої від кабіни водія. Він просунув голову в квадратний отвір і втупився, кліпаючи, у напівтемний салон. Він потягнувся до вимикача, і там спалахнуло яскраве світло. Джо сердито повторив. «Гамуйся! Так робити не можна!» Хіні його не слухав. Він з цікавістю дивився на ліжко, закріплене в салоні. Під ковдрою хтось лежав. Він наблизився до ліжка. «Ей!» – покликав він. «Дайте ну поглянути на вас!» Фігура поворахнулася і повільно сіла. Хоча яблучний Бренді додав йому хоробрості, він відчув, як по спині пробіг холодок, коли вона підвелася. Його завжди лякали речі, яких він не розумів. Божевілля, мабуть, лякало найбільше. Його охопив справжній шок, коли вона сіла. Він смутно уявляв її старою та потворною, бо пов'язував божевілля із старістю. На цю дамочку було приємно дивитися. Вона була не лише гарною, а й мала все при собі. Її колір обличчя, сонна пристрастю у її очах, маленькі, повні, яскраво нафарбовані губи, м'який золотавий відблиск її волосся. Її краса вразила Хіні, наче удар. Він витріщився на неї, його щелепа трохи відвисла, а налиті кров'ю очі застигли. «Боже мій!» – ледь вимовив він. Вона подивилася на нього з виразом крайнього здивування. «Хто ви такий?» – промовила вона. А потім додала поспішно. «Будь ласка, випустіть мене звідси». Хіні був настільки збентежений, що відсахнувся назад і зачинив панель. Потім витягнув носовичок і витер вологі долоні. Джо роздратовано пробурчав. Що за чортівня? Ти взагалі розумієш, що робиш? Хінь подивився на нього з підозрою. Почекай хвилинку. Ця жіночка не більше божевільна, ніж я. Що це за жарти? Джо, затинаючись, промовив. Я не розумію, про що ти питаєш. Я ж тебе попереджав, що вона не лише збожеволіла, але ще й до біса небезпечна, не можна судити за зовнішнім виглядом. «У неї не з зачіскою проблеми, а з міськами. Розумієш?» Хіні кивнув. «Ага, я розумію». Він засунув руку в задню кишеню і витягнув пістолет. «Слухай, друже, як так вийшло, що ти подорожуєш у компанії цієї дамочки?» Джо швидко відвів очі. «Я погодився тебе підкинути. Це все, що може тебе цікавити». Він хотів увімкнути двигун, але Хіні втиснув пістолета йому в ребра. «Почекай, на щур», – сказав він люто. «Розповідаю все, або я почну діяти». Джо зам'явся. Повинна була їхати санітарка, але їй захотілося поїхати поїздом зі своїм хлопцем. Ну, я й погодився заради них. Це проти правил, але вони знали, що пацієнтка буде в безпеці зі мною. Хіні усміхнувся. Ну і байку ти вигадуєш Слухай, я б зліпив історію краще і утрича швидше Я тебе зрозумів, наркоманчику Це не фургон для перевезення божевільних І ти не перевізник психів Це викрадення, так? Джо витріщив очі Ти з божеволів? Це ти так думаєш А я хочу знати, що скаже цей вишневий пиріжок Він відсунув панель Дівчина все ще сиділа на ліжку. Тепер вона виглядала дуже наляканою. Побачивши його, вона заговорила схвильовано: "Випустіть мене, будь ласка. Я не божевільна. Він весь час каже мені це, але це неправда. Ви вірите мені? Хіба я схожа на божевільну?" Хіні задумливо хмикнув: "Спокійніше, сестричко", — порадив він як найм'якше. «Мені треба закінчити розмову з цим хлопцем, а потім усе буде добре. Заспокойся». «Це ненадовго». Він зачинив панель і поглянув на Джо. «Ну, що тепер скажеш?» Джо розвів руками. «Не слухай її», – заговорив він лихоманково. «Я ж казав тобі, що вона збожеволіла». хінь усміхнувся. «Не вішай мені лапшу на вуха», – сказав він. «Давай, щур». Роповідаюся, як є. Ця мадам небожевільна. Хто вона така? На кого ти працюєш? Джов впав у віччій. Під градом стікав з його обличчя